Шурок багато розвелося», – вигукнув Шах. «Вже й похезати ніде, кровом чурбаний. Якого хріна тобі треба? Вийде, Шах, побалакати треба. Нема про що нам з тобою балакати, зрозумів? Вели звідси, Чурка!» Його підтримав дружній регіт. Басмача вже знали всі, побоювалися його також всі, і не кожен міг поперти на нього навіть по п'яні. Басмач скреготнув зубами. «Топай сюди», – я сказав. Або я тебе за вуха витягну. Регі тущух, це було вже серйозно. Ти мені заважаєш відпочивати. Шах виштовхнув когось, хто намагався його стримати, і вийшов за альтанки. Він ще тримався на ногах, але бравада свідчила, що випив він вже достатньо. Чого тобі? Дай, Нінці, спокій, баба моя. Це останнє попередження. Басмач не підвищував голосу, від цього ставало моторошно. Яку Нінку, котра з тобою брудним спить? Вашого Чорбанського тут нічого нема, ясно, дівки теж наші. Вона дістала те, що заслужила, і ще отримає, зрозумів. Басмач витяг руки з кишень, правиця стискала ножа. Я сказав останнє попередження. А я ось доповім, куди треба, що такий-то небезпечний злочинець на людей з ножем кидається. Ти небезпечна для суспільства худоба, Басмач. Басмач зробив крок до нього. Шах махнув рукою, і перед носом басмача замигнули нунчаки. Він вправлявся з ними досить вправно. «Опля!» «Іди! Іди сюди, чурка! Падло! лайно собаче, Іди сюди!» Басмач спробував ухилитися, а де міцний удар по голові змусив його зойкнути і відступити. Він торкнувся забитого місця. Пальці відчули кров. «Одержав!» Радісно загорлав шах, наступаючи на супротивника. Всі бачили, як басмач присів, тримаючись рукою за розбитого лоба, а потім рвонувся вперед і смикнув шаха за ноги. Шах утратив рівновагу, замахав руками і мішком гепнувся на землю. Басмач уже стояв над ним і молотив його ногами. Ніхто не втручався, собі дорожче. Басмач лютий, ризик надто великий. Коли шах перестав смикатись і хрипіти, басмач опустив гострі коліна йому на груди і тицнув лезо ножа до горла. «Ти все зрозумів?» У такі хвилини акцент був дуже відчутний. «Не чую». «Іди до дідька», – вичав із себе шах. «Це тобі на згадку. Лезо гостре, як новенька бритва, впекло йому щоку. Наступного разу я тобі вуха відріжу». Басмач вийняв з руки шаха непотрібні вже нунчаки, легко перерізав мотузок, що з'єднував їх, і страхітлива зброя перетворилася на два непотрібних дерев'яних цурпалки. — Хочеш їх зжерти? — запитав він, підносячи те, що було нунчаками, до губів переможеного супротивника. Не дочекавшись відповіді, пожбурив цурпалки в кущі і підвівся. — Гаразд, тобі досить на сьогодні. — Пока, бажаю міцного здоров'я. Сховавши ножа, басмач повернувся і неквапно подався геть. Приятелі допомогли Шахові підвестися. Стояли суки, дивилися, процідив він крізь зуби, обтрушуючи джинси. Сподобалося. Він пістолета з собою носить, відповів високий хлопець з перебитим носом. І взагалі Шах, ну його цього чорбана, все могло скінчитися гірше. Добре. Поговоримо ще, валимо звідси, а з нінкою я розберуся, цей козел у розшуку. Не вічно ж йому тут сидіти. Угледівши кров на лобі басмача, нінка скрикнула. Він не пояснив їй нічого, дозволив промити рану і замазати йодом, а потім спитав пожерти є щось. Бас Федора Павловича було чути вже на третьому поверсі. Гозі розхотілося йти додому, але він пересидив себе і встромив ключа у замкову шпарину. Бас стихнув, тільки ногога опинився в квартирі. Не маючи жодного бажання вітатися з Федором Павловичем, він одразу прийшов до кімнати і умікнув телевізор. Федір Павлович з'явився за хвилину, загородив собою екран і простягнув руку. Здрастуй, Георгію. Гога не помічав його руки. Привітайся! У дверях стояла мати. Гога зіркнув на неї, що в її очах змусило його злегка потиснути простягнуту руку. — Як твої справи? Працюєш? Гога кивнув і показав великого пальця. — Червень закінчується. Поступив би до інституту або технікуму.